Jesu Kristoren evangelioa, San Juanen liburutik. Aldiaretan, Jesusek esan eutxan jenteari bene-beneetan dinotzuet. Artegian atetik barik beste nonbaitetik sartzen dana, lapurra da eta harrapatzalea. Atetik sartzen dana barriz, hartzaina da. Honi edegi egiten dutzu atezainak eta ardiek entzun egiten dabearen haortxa. Ardi bakotxari izenezen deitzen deutxo, eta kanpora ataraten ditu. Bere ardi guztiak atara ondoren, aurreti joa jake, eta ardiek jarraikio egiten deutxo, e, ezagutzen dabe eta arena hotxa. Arrotzari ostera ez deutxo bestetara, ies egingo deutxo, e, arrotzaren ahotxa ez dabe eta ezagutzen. Jesusek adibidea egon eutzen, baina arek ezeben ulertu zer esan gura eutzen. Orduan honan azaldu eutzen Jesusek. bene benetan dinotzuet. Neunaz ardien atea. Nire aurretik etorritako guztiak lapurrak ziron eta rapatzaleak. Korregaitik ardiek ezeutzen jaramonik egin. Neuna atea. Ate honetatik sartzen dana Onik izango da, nasai sartuko da eta urtengo, eta urkitxuko da jatekoa. Lapurra ez doa hartaldea ostu hil eta ondatzera baino. Nibarriz bizia izan daien etorri naz, eta bizia ugari izan daien. Jaunak esana.